Як ви вірно зауважили на початку нашого знайомства, я декілька разів подорожував на Схід. Так от, тамтешні мудреці кажуть, людина, котра живе духовним, а не плотським життям, завжди виглядає молодшою, ніж насправді. Хм, якщо подивитись на нашого єпископа, цього не скажеш. На жаль, не маю честі бути знайомим із месьє єпископом. Він мало не зомліває під час проповідей, а ще ж і не старий зовсім. Ну то не дивіться на вашого єпископа, дивіться на мене. Оце і вражає, особливо якщо врахувати не тільки ваш зовнішній вигляд, але й деякі чутки про силу ваших рук та спритність. Виделка з крихітним шматочком курчатини застигла над тарілкою. Все-таки ви, дорогий шевальє, надто велику увагу, Вибачте, шановний графе, проте, враховуючи рід моїх занять, я просто змушений приймати до уваги все. Навіть розповідь про чотирьох паризьких арабіжників, котрих... а а он ви про що? Гість відправив до рота шматочок білого м'яса, ретельно прожував, проковтнув і мовив далі. Якщо чесно, то ця історія лише свідчить, що я й досі не дозрів до найвищого ступеня досконалості. Що ви маєте на увазі, графе? Мій любий вчитель, якому я дуже багато чим зобов'язаний у житті, в голосі гостя несподівано з'явились дуже теплі нотки. Так от, він навчав мене. Найвище мистецтво полягає не в тому, щоб виходити сухим з-під дощу, а в тому, щоб загалом не потрапляти під дощ, а ще краще робити так, щоб дощ оминав тебе стороною. Мій шановний гостю, це неможливо. Чому? Бо не від людини залежить, йти дощу чи не йти, а також, де саме йти. Керування подібними речами – люб'язний шевальє. Я ж кажу, це мистецтво, досягнути вершин якого під силу далеко не кожному. Мушу зазначити, це дивне мистецтво. Мені невідоме. Втім, якщо ви за вашим власним виразом Ще не досягли найвищого ступеня досконалості. Вам корисно розвивати інші таланти, наприклад, володіння шпагою. Ну, вважатимемо того разу мені просто пощастило. У супроводі слуги я повертався вночі із засідання нашої таємної ложі, як раптом. До речі, Шваль'є, ви часом не належите до ордену розенкрейцерів. «Ні, ні, я у таке не граюся», – доволі енергійно заперечив господар, проте одразу ж вибачився. «Втім, даруйте за різкість, графе, я…» «Нічого, пусте», – махнув порожньою виделкою гість. «Так от, їх було всього лише четверо, а нас аж двоє». «Проте я чув, що вашому слузі мало не одразу перерізали горлянку. Отже, ви самотужки билися проти всіх нападників» і лише за допомогою коротенької шпаги, захованої всередині вашого ціпка. Але ж я проштиркнув не всіх. Так, лише трьох, бо той, що лежився в живих, останнім дриминув духу, волаючи про зустріч мало не з самим дияволом. Ви дуже добре обізнані, дорогий шевальє. Браво! Дякую. Проте я обізнаний не гірше від вас, і можу стверджувати, що особисто ви – перевершили мене хоробрістю, причому дуже давно. Тобто? Тобто я згадав про випадок у Бендерах, що трапився з вами понад 20 років тому. Отакої. От Тепер уже господар здивовано позирав на гостя, який між тим знов підняв келих та зробив з нього ковток, мовивши. Згадав юного козака, що став один проти сотні. І навіть не про юнака, а ще про хлопця. Я вийшов лише проти десятка, графе. Не вдавайте скромні шевальє. Мої відомості надійшли з першого джерела. Цікаво, графе, дуже цікаво. І що ж це за перше джерело? Це не хто інший, як сам Каплан Гірей. Господар так і просяє в обличчям. Отже, подорожуючи сходом, «Так, я мав честь познайомитись з товаришем вашого дитинства». «Перепрошую, графе, я й забув, що ваш батько провів останні роки у Туреччині». «Нічого, шевальє, пусте». «Скажіть, а ви часом не відвідували Ясси?» Після короткої паузи спитав господар. «Ні, на жаль, я не мав честі особисто познайомитися з місьє Філіпом Орлі, вашим шляхетним батьком. Не з Філіпом Орлі, а з Пилипом Орликом». «Звісно, так. У свою чергу перепрошую, шевальє». Шкода, що ви так і не познайомились. Так, дуже шкода. Але ми відволіклись. А між тим я хотів би особисто почути цю давню історію від іншого її учасника, від вас. Вам уже розповів каплан Герей. Але розповідав він зі своєї точки зору, не з вашої. Господар подумав трохи, потім погодився. Гаразд, слухайте, король Карл Шведський? Перебував на той час у Бендерах, куди солдати вивезли його разом з гетьманом Мазепою після поразки під Полтавою. На той час справи союзників значно погіршились. Російський посол почав вимагати від турків, щоб Карл покинув місто сам, один. Порта продиктувала свої умови союзникам, і поляки відвернулись від короля Карла. Але ж не мій батько, розумієте, графе, їх було лише три сотні – Жалюгідна кубка шведів та козаків проти 20-тисячного -ти османського війська. Так-так, недарма Месьє Вольтер перебуває у величезному захваті від козацької нації, не втримався від комплімента гість, але ж ви розповідаєте про вашого батька, шляхетного Філіпа, тобто Пилипа Орлика, оскільки мій батько порушив вимогу Росії, прийняту Портою. Сотня розлючених мамлюків вирушила до нашого дому, щоб всіх заарештувати. Не знаю, шановний графе, що на мене найшло? Пригадую, я вирішив, що турки збираються не заарештовувати, а вбити всіх, хто трапить під руку. Коротше, я побачив лише авангард, з десятка озброєних турків, тож кинувся до батькової кімнати, схопив одну шабель розвішаних по стінах, вилетів назустріч мамлюкам –